Хрест із сапфірами. Поміж срібною стрічкою вранішнього неба та зеленою блискучою поверхнею моря пароплав причалив до Англійського берега і випустив на сушу темний рій людей. Той, за ким ми підемо, не вирізнявся з-поміж інших. Та він і не прагнув цього. Ніщо в ньому не привертало уваги, Хіба що святкова ошатність костюма не надто пасувала до ділової заклопотаності погляду. Легкий сірий сюртук, білий жилет і сріблястий солом'яний капелюх із сіро-блакитною стрічкою підкреслювали смаглявий колір його обличчя, котре закінчувалося чорною борідкою на кшталт до якої більше. Личили б Бриджі і Елизаветинської доби. Приїжджий палив сигару і серйозністю серйозністю нероби. Ніщо не вказувало на те, що під сірим сюртуком заховано заряджений револьвер, під білим жилетом – поліцейське посвідчення, а під солом'яним капелюхом – одну з найгеніальніших голів Європи. Це був сам Валентен. Глава паризького розшуку – найвидатніший детектив світу. А приїхав він із Брюсселя, щоб упіймати найславетнішого злочинця епохи. Фламбо був в Англії. Поліція трьох країн нарешті вистежила його від Гента до Брюсселя. Від Брюсселя до Гукван і припустила, що він поїде до Лондона. Туди з'їхалися в ті дні католицькі священники, тож там легше було б загубитися в юрбі приїжджих. Мабуть, цього разу король злочинців подорожуватиме під виглядом дрівного церковного клірика чи секретаря-єпіскопа. Проте Валентен не міг бути у цьому впевненим. Ніхто ні в чому не міг бути впевненим, коли справа стосувалася фламбо. Минуло багато років відтоді, як цей геній злодійства раптом припинив ворохобити світ. І коли він вгамувався, як говорили після смерті Роланда, на землі запанувала тиша. Але у свої найкращі, чи то пак найгірші часи Фламбо був відомий не менше, аніж Кайзер. Ледь не кожного ранку газети повідомляли про те, що він уникнув розплати за якийсь злочин, тому що встиг здійснити новий, зухваліший, ніж попередній. Він був газконець, дуже високий, сильний та сміливий. Про його силу розповідали легенди. Одного разу він поставив на голову слідчого, так, щоб, як він висловився, Прочистити йому мізки. Іншим разом пробігся по вулиці Риболі з двома поліцейськими під пахвою. Однак треба віддати йому належне. Він використовував свою силу лише для таких безкровних, хоча й принизливих для жертви витівок. Фламбо ніколи не вбивав. Він лише крав винахідливо і з розмахом. Кожен із його злочинів можна було додавати до наявного списку гріхів, як майже новий, і робити темою оповідання. Це він заснував у Лондоні фірму Тірольське молоко», у якої не було ані корів, ані доярок, ані бідонів, ані молока. Зате були тисячі клієнтів. Обслуговував він їх дуже просто – переставляв до їхніх дверей чужі невеличкі бідони з молоком. Це він підтримував дивне таємне листування з юною леді, пакет листів якою був прихоплений, вдавшись до трюку фотографування своїх послань у мініатюрному вигляді за допомогою мікроскопа. Здебільшого його афери були до геніальності прості – Розповідають, що якось він перемалював уночі номери будинків на всій вулиці, щоб заманити когось у пастку. Саме він винайшов портативну поштову скриньку, яку вішов у тихих передмістях з розрахунку на те, що хтось кине туди пакет або гроші. Він був чудовим акробатом, незважаючи на свій зріст. Стрибав, як конекс-трибунець, і лазив по деревах не згірш від мавпи. Ось чому, вирушивши на пошуки злочинця, Валентен чудово розумів, що у цьому випадку знайти його ще далеко не кінець справи. Але як його хоча б знайти? Про це й думав зараз уславлений детектив. Фламбо маскувався спритно, але одного він приховати не міг свого височенного зросту, якби проникливий погляд Валентена зупинився на високій продавчині, зелені, бравому гренадері або навіть на ставній герцогині, він затримав би їх негайно. Але всі, хто траплявся йому на шляху, скидалися на переодягненого фламбо не більш аніж кішка на переодягненого жирафа. На пароплаві він вивчив геть усіх. У потязі ж із ним їхали лише шестеро. Коротун-шляховик, що прямував до кінцевої станції, три невисоких дачники, що сіли на третій зупинці, мініатюрна вдова з есекського містечка і зовсім низенький священник з есекського села. Дійшовши до нього, детектив махнув рукою і ледь не розсміявся. Маленький священник втілював саму суть цього східного краю. Його лице було кругле і пухке. При погляді на нього згадувалося, що жителів Норфолку дражнять галушками, а очі його були безбарвні, як північне море. Він мав якісь коричневі клунки, з якими ніяк не міг впоратися. Звичайно, церковний з'їзд розбуркав від сільської сплячки чимало таких створінь сліпих і безпорадних, як виманений із землі кріт. Балентен, справжній француз, був суворим скептиком і не любив попів. Однак він їм співчував, а цьому поспівчував би кожен. Його велика стара парасоля раз у раз падала. Він явно не знав, що робити з квитком та з наївністю місячного теляти пояснював усім і кожному, що має бути пильним, тому що везе в одному зі своїх коричневих клунків справжню срібну річ із синіми камінчиками. Кумедне поєднання сільської безбарності зі святою простотою потішало детектива всю дорогу, коли ж під'їжджали до Тоттенхема. Священник сяк так зібрав свої пакунки, вийшов і тут же повернувся за Парасолькою. Валентен від щирого серця порадив йому мовчати про срібло, якщо він хоче його берегти. Але з ким би Валентен не говорив, він шукав поглядом іншу людину. У бідному одязі чи в багатому, в жіночому чи в чоловічому, однак не нижчу за шість футів. Відомий злочинець був 6 путів і 4 дюйми заввишки. Вийшовши на Ліверпуль-стріт, детектив був цілком певен, що не впустив злочинця. Він зайшов до Скотленд-ярду, повідомив, у якій справі прибув і домовився про допомогу, якщо вона йому знадобиться. Потім запалив нову сигару і подався блукати Лондоном. Вештоючись вуличками і площами неподалік від вокзалу Вікторія, він раптом зупинився. Це була одна із тих затишних, типових лондонських площ, що так ваблять своєю неповторністю і спокоєм. Високі будинки довкола дихали достатком, але здавалося, що в них ніхто не живе. У центрі площі самотню, неначе острівець у тихому океані, зеленів обсаджений кущами газон. З одного боку будинки були вищими, немов своєрідний поміст, і їх рівний ряд несподівано і дуже по-лондонськи порушувала вітрина ресторану. Цей ресторан, наче заблукав із Сохо, усе в ньому неймовірно приваблювало і карликові дерева в горщиках, і білі в лимонну смужку штори. Будинок височив над вулицею, немов шитий із клаптиків, як це буває в Лондоні. До нього вели сходи, що неначе завмерли в польоті, линучи назустріч до вхідних дверей. Вони здавалися схожими на пожежну драбину, приставлену до вікна першого поверху, Валентин зупинився, запалив сигару і довго дивився на смугасті штори. Найдивовижніше в чудесах – це те, що вони трапляються. Хмаринки раптом збираються докупи у неповторний малюнок, контури якого нагадують людське око. дерево на обрії згинається знаком питання під час подорожі сповненої невідомості. І те, і інше мені доводилося спостерігати днями. Нельсон гине і мить своєї перемоги, а якийсь чоловік, що зветься Вільямсоном, випадково вбиває якогось іншого чоловіка, котрий зветься Вільямсоном. Усе це скидається на синовбивство. Одним словом, у житті бувають дивні збіги, але люди зазвичай не беруть їх до уваги, не надаючи їм значення. Як зазначив колись Едгар По, мудрість має покладатися на непередбачуване. Арестит Валентен був справжнім французом, а французький розум неповторний і специфічний. Він не був мислячою машиною. Це безглуздий вислів у дусі сучасного матеріалізму і фаталізму. Машина тому і машина, що не вміє мислити. Він був людиною мислячою і простою водночас. Усіма своїми успіхами, досягнення яких здавалося неможливим, без застосування чарів, детектив завдячував розвиненій логіці та простому і банальному французькому мисленню. Французи розбурхують світ не парадоксами, а очевидними речами. Вони втілюють прописні істини, як під час французької революції. Валентин знав, що таке розум, і усвідомлював його можливості. Лише той, хто нічогісінько не тямить у двигунах, спробує їхати без бензину. Лише той, хто нічого не тямить у розумі, намагається міркувати, не маючи твердої незаперечної основи. Зараз такої основи не було. Він упустив Ламбо у Норвічі. А тут, у Лондоні, той міг набути будь-якої подоби і перевтілитися у кого завгодно. Від здоровання волоцюги у Вімблдоні до високого розпорядника вечірки в готелі «Метрополь». Коли Валентин нічого не знав, він застосовував свій метод. У таких випадках він покладався на непередбачуване, якщо не міг просуватися шляхом розуму, то ретельно і скурпульозно діяв усупереч розуму. Він ішов не туди, куди належало. Не в банки, не в поліцейські відділки, не в кубла розпусти. Він систематично йшов не туди, куди варто. Заходив у порожні будинки, звертав у глухі вулиці, продирався провулками через гори сміття. Обходив усі площі і повертався туди, звідки розпочинав блукання. Свої божевільні вчинки він пояснював досить логічно. Якщо у вас є ключ, говорив він, цього робити не варто. Але якщо ключа немає, вчиняйте саме так. Будь-яка дивовижа, що привернула увагу детектива, могла привернути і увагу злочинця. З чогось треба почати, то чому б не почати там, де міг зупинитися інший? Щось Незвичайне у сходинках у тихому, затишному ресторану розбудило надзвичайно романтичну Валентенову уяву. Він вибіг східцями, вмостився біля вікна і замовив чорну каву. Був пізній ранок, а Валентен ще не снідав. Залишки чужої їжі на столиках нагадали йому, що він зголоднів. Детектив замовив яйце пашот і неуважно поклав до кави цукор, думаючи про фламбо. Він згадав, як тому вдалося втекти, скориставшись то манікюрними ножицями, то пожежою, то неоплаченими листами без марки, а одного разу він зібрав юрбу біля телескопа, щоб подивитися на уявну комету, яка могла б знищити увесь світ. Валентен Вважав себе не дурнішим за фламбо і мав рацію. Однак він чудово розумів невигідність свого становища. Злочинець-творець, а детектив-критик. Подумав Валентен, сумно посміхнувшись, повільно підніс чашку до губ і відразу ж швидко поставив на місце. Він поклав сіль замість цукру. Детектив поглянув на горня, з якого насипав сріблясті кристалики. Це була Цукорниця призначена для цукру, точнісінько так само, як пляшка шампанського призначена саме для шампанського. Він здивувався, що тут тримають у цукорниці сіль, і огледівся, шукаючи поглядом, чи немає десь сільнички. На столі стояли дві, наповнені по самі вінця. Може там якась спеціальна приправа? Він скуштував. У них виявився цукор. Тоді він обвів зацікавленим поглядом інші столики. Чи не виявиться ще у чомусь вишуканий смак жартівника, що поміняв місцями сіль і цукор? Якщо не зважати на темну пляму на світлих шпалерах, усе інше не викликало запитань. Всюди було охайно і пристойно. Валентен подзвонив у дзвоник, щоб покликати офіціанта. Розпалений і сонний Офіціант поспішно підійшов, і детектив, котрий цінував немудрі жарти, запропонував йому скуштувати цукор і сказати, чи відповідає він репутації закладу. Офіціант позіхнув, скуштував і враз прокинувся. «Ви щоранку так тонко жартуєте зі своїми клієнтами?» – запитав Валентин. – «Вам ще не набрид цей дотип?» Офіціант зрозумів іронію цих слів і, сильно затинаючись, запевнив, що ані він, ані власник закладу не мали наміру жартувати. Мабуть, вони просто помилилися. Він узяв цукорницю і оглянув її, потім узяв сільничку та оглянув і її також, дивуючись деталі більше. Зрештою, він швидко вибачився, заспішив до виходу, а через мить повернувся з господарем. Той теж обстежив цукорницю та сільничку і також здивувався. Раптом офіціант щось заторохтів, невиразно вимовляючи слова. «Я ось що думаю, – заїкався він поспішаючи, – я думаю, що це ті два священники». «Які два священники?» «Ті, двоє, – пояснив офіціант, – що облили стіну супом». «Облили стіну супом? – перепитав Валентен» вирішивши, що це якась італійська метафора. О, ось тут, розхвилювався офіціант, вказуючи на темну пляму. Взяли і вилили. Валентен поглянув на господаря, і той пояснив докладніше. Так, пане, сказав він, так воно і було, от тільки цукор і сіль, напевно, тут ні до чого. з самісінького ранку, ми ще тільки штори підняли, зайшли сюди два священники і замовили суп. Обидва виглядали як тихі, добропорядні чоловіки. Один розрахувався і вийшов, а інший, котрий б здавався повільним і незгарним, залишився ще на кілька секунд, бо йому ніяк не вдавалося зібрати всі свої пакунки. Потім він теж пішов до дверей, але за мить повернувся, схопив тарілку з супом і вихлюпнув на стіну. Я був у службовій кімнаті, Вибігаю, дивлюся, на стіні пляма, а священника і сліду немає. Збиток невеликий, але ж яке захвальство. Я побіг за ними на вулицю та не наздохнав. Вони йшли набагато швидше за мене. Я лише помітив, що завернули вони кудись на Карстерс-стріт. Валентен уже був на ногах, у капелюсі та з ціпком у руках, він давно усвідомив, у темряві невідання треба йти туди, куди спрямовує вас перший ліпший вказівник, яким би дивним він не був. Оплативши рахунок і грюкнувши зашкаленими дверима, замить детектив уже завернув за і біг вулицею. На щастя, навіть у такі відчайдушні хвилини він не втрачав холодної зіркості. Пробігаючи повз якусь крамницю, детектив помітив у ній щось дивне і повернувся. Крамниця виявилася овочевою. На відкритій вітрині були розкладені овочі та фрукти, а над ними стирчали цінники. З-поміж інших вирізнялися два щерд заповнених ящики: один із горіхами, другий — із мандаринами. Напис над горіхами великими синіми літерами на клапнику картону стверджував «Найкращі мандарини, дві штуки на пенні». Над мандаринами було написано «Найкращі бразильські горіхи, чотири пенси за фунт». Валентен прочитав це, і йому спало на думку, що нещодавно він уже стикався з таким гумором. Тож, зупинившись біля червонолицього продавця овочів, який з похмурим виразом дивився вдаль, він звернув його увагу на прикру помилку. Продавець не відповів, але відразу ж переставив цінники. Елегантно спираючись на ціпок, детектив продовжував розглядати вітрину. Нарешті він запитав. «Вибачте за нескромність, пане, але чи можу я поставити вам запитання зі сфери експериментальної психології та асоціації ідей?» Червонолисий крамар грізно глянув на нього, але Валентин вів далі весело, помахуючи ціпком. «Чому переставлені цінники на овочевій вітрині нагадують нам про духовну особу, що прибула на вихідні до Лондона? Або, якщо я висловлююсь, недостатньо зрозуміло, чому «горіхи»?» поіменовані мандаринами, незбагненним чином асоціюються з двома священниками. Одним – вищим, а другим – нижчим на зріст. Очі продавця полізли на лоба, немов очі равлика. Здавалося, він ось-ось кинеться на нахабу, але лише сердито буркнув. «А вам щодо цього? Може ви з ними заодно?» то ви їм так прямо і скажіть, попи вони чи хто там іще. Але якщо ще раз розсиплють мені яблука, буде їм не переливки. «Справді?» – поспівчував детектив. «Вони розсипали ваші яблука?» «Це все той коротун!» – розхвилювався продавець. «Просто по вулицю покотилося. Поки я їх збирав, він і дриманув». «Куди?» – поцікавився Валентен. «Ліворуч, за другий поворот. Там скверик!» – швидко відповів продавець. «Дякую!» – сказав Валентен і пурхнув, як фея. За другим кутом ліворуч він перетнув сквер і гукнув полісмена. «Нагальна справа, констеблю! Ви тут не бачили двох священників?» Полісмен пирснув від сміху. «Бачив!» – відповів він. «Якщо хочете знати, пане, один із них був п'яний. Він став посеред дороги і…» «Куди вони пішли?» Різко обірвав його детектив. «Сіли в один із жовтих омнібусів», – пояснив чоловік, – тих, що їздять у Гемстед. Валентен витягнув свою візитівку, швидко кинувши. «Пришліть двох людей, нехай ідуть за мною!» і рушив уперед так стрімко, що могутній полісмен, хоч не хоч змушений був поспішити виконати його наказ. За хвилю, коли детектив стояв на іншому боці скверу, до нього приєдналися інспектор і людина у цивільному. «Отже, пане!» – ввічливо посміхаючись, почав інспектор. «Чим ми можемо?» – Валентен вказав уперед цюбком. «Я поясню вам усе на верхньому ярусі, он того омнібуса!» – сказав він і пирнув у гущавину машин та екіпажів. «Коли всі троє...» Важко дихаючи, зайняли верхні місця жовтого омнібуса, інспектор сказав, «На таксі ми доїхали б у четверо швидше». «Звичайно», – погодився провідник, «якби ми знали, куди їдемо». «А куди ми їдемо?» – ошелешено спитав інспектор. Валентен задумливо палив, потім вийняв з рота сигару і промовив. «Якщо ви знаєте, що задумав злочинець, забігайте вперед, але якщо ви здогадуєтесь, «Ідіть за ним, блукайте там, де і він, зупиняйтеся там, де зупиняється він, не обганяйте його. Тоді ви побачите те, що бачив він, і зробите те, що робив він. Нам залишається одне – звертати увагу на все дивне». «В якому сенсі дивне?» – запитав інспектор. «В будь-якому», – відповів Валентин, і надовго замовк. «Жовтий омнібус повз північною частиною Лондона. Здавалося, минули години, великий детектив нічого не пояснював. Помічники його мовчали, і в них потроху почали закрадатися сумніви щодо цього доручення. До того ж, вони, мабуть, ще й зголодніли. Давно минув час другого сніданку, а довгі вулиці північних кварталів виринали одна за одною, наче кільця якоїсь чудернацької підзорної труби. Усі ми пам'ятаємо такі поїздки. Це була одна з цих подорожей, коли, здається, що ось-ось на обрії вирине край світу. Але виринає лише Тефнел-парк. Лондон розчинявся серед брудних таверн і занедбаних пустирів і знову незбагненно виринав у вогнях широких вулиць і зухвалих готелів. Здавалося, наче їдеш крізь тринадцять різних занедбаних міст, що переходили одне в одне. Попереду згущався холодний сутінок, але детектив і не поворушився, пильно вдивляючись у вулиці, що пробігали повз них. Коли Кемдентаун залишився позаду, поліцейські вже клювали носами. Раптом вони прокинулися. Валентен зірвався на ноги, струснув їх за плечі і гукнув кучерові, щоб той зупинився. У повному здивуванні вони скотилися сходами і, озирнувшись, побачили, що Валентин переможно вказує на велике вікно, ліворуч від них. Це вікно прикрашало блискучий фасад великого, як палац готелю. Тут була зала ресторану, про що і сповіщала вивіска. Це вікно, як і всі інші, що прикрашали фасад готелю, було зроблено з матового, візорунчустого скла. Але посеред нього, немов зірка на льоду, зяяла дірка. «Ось він! Ключ!» – вигукнув Валентин, погойдуючи ціпком. «Розбите вікно!» «Яке вікно? Який ще ключ?» – розгнівався поліцейський. «Чим ви те, що це пов'язано з нашою справою?» Від люті Валентин ледь не зламав свій бамбуковий ціпок. «Чим доведу?» – вигукнув він. «О, Боже! Цей чоловік шукає доказів. Швидше за все, це взагалі ніяк не пов'язано з нашою справою. Але що ж нам іще залишається робити? Невже ви досі не зрозуміли, що нам треба хапатися за будь-яку найнеймовірнішу випадковість або ж іти спати?» Він заспішив до ресторану, за ними пішли полісмени. Усі троє сіли за столик і взялися за пізній сніданок, час від часу поглядаючи на зірку в склі. Варто зазначити, що вона і тепер мало що пояснювала. «Бачу, у вас вікно розбите», – сказав Валентен офіціантові, розраховуючись. «Так, пане», – відповів Лакей, заклопотано підраховуючи гроші. «Чайові?» Виявилися чималими, отож, випроставшись, він помітно пожвавішав. «Саме так, пане», – сказав він. «Це дуже дивно, пане». «А що трапилося?» – не виявляючи особливої цікавості, запитав детектив. «Прийшли до нас тут двоє у чорному. Священники, – розповідав лакей. Їх нині багато сюди приїхало. Замовили дешевий сніданок, поснідали тихенько. Один заплатив і пішов». Інший теж зібрався виходити слідом за ним. Коли дивлюся, а вони переплатили більше, ніж утричі. «Ви переплатили», – сказав я, коли він був уже на порозі. «Та невже?» – спокійно перепитав він. «Так, – кажу я, – і беру рахунок, щоб показати йому. І тут я ледь не впав». «Чому?» – запитав детектив. «Я чим завгодно готовий забожитися, що у рахунку було чотири шилінги». А тут дивлюся, чотирнадцять, хоч ти лусне. Так, скрикнув Валентин, повільно підводячись на ноги. Очі його палали. І що ж далі? А він стоїть собі у дверях і каже, вибачте, переплутав. Ну нічого, це буде за вікно. Яке ще вікно? Запитую. Яке я розіб'ю і лясь, парасолькою. Троє слухачів скрикнули від здивування, а інспектор сказав собі під носа. «Ми що, женемося за божевільним?» Лакей тим часом продовжував, смакуючи кумедну історію. «Це так мене спантеличило, що кілька секунд я нічого не міг зробити. Чоловік рушив з місця, наздогнав того високого. Вони завернули за І як дрименуть по Баллок-стріт?» «Я кинувся за ними з усіх ніг, та куди там зникли?» «Баллок-стрит!» – вигукнув детектив і помчав вулицею так само стрімко, як дивна пара, яку він сподівався наздогнати. Тепер переслідувачі швидко рухалися між голими цегляними стінами, як у тунелі. Тут було мало ліхтарів і так само мало освітлених вікон. Здавалося, що все на світі повернулося до них спиною. Сутеніло, і навіть лондонському полісмену нелегко було зрозуміти, куди саме вони прямують. Інспектор, однак, не сумнівався, що рано чи пізно вони вийдуть до Гемпстенського лугу. Раптом у темно-синіх сутінках зблиснуло упукле освітлене вікно. І Валентин зупинився за крок до крамнички, де торгували солодощами. Якусь мить повагавшись, він зайшов усередину. Стоячи серед строкатих прилавків, детектив ретельно відібрав тринадцять шоколадних сигар. Він обмірковував, як розпочати розмову, але це йому не знадобилося. Кістлява молода жінка, що виглядала набагато старішою за свій вік, з очікуванням дивилася на елегантного прибульця – але, побачивши в дверях синю форму інспектора, оговталася і заговорила. — Ви, напевно, за пакетом? — запитала вона. — Я його відіслала. — За пакетом? — перепитав Валентин. Настала його черга дивуватися. — Ну, який залишив той чоловік, священник? — Заради Бога! — вигукнув Валентин і подався вперед. Його палке нетерпіння врешті вирвалося назовні. «Заради Бога, розкажіть детально». Ну, не зовсім впевнено почала жінка. Зайшли сюди священники. Це було десь із півгодини тому. Купили м'ятних коржиків, поговорили про всяку всячину і пішли на лух. Раптом, через кілька хвилин, один біжить назад і каже, «Я тут пакунок не залишав». Я глянула туди-сюди, ніде немає, а він каже, гаразд, якщо знайдете, відійшліть ось за цією адресою. І дав мені адресу іще шилінг заклопоти. Я начебто все обшукала, а коли він пішов, дивлюся, пакет лежить. Ну, я його і відіслала, не пам'ятаю вже куди, десь у Вестмінстер. А зараз я подумала, напевно, у цьому пакеті щось важливе. Ось за ним і поліція прийшла. Так і є, швидко сказав Валентин. А далеко звідси той лух. Якщо підете зараз на простець, то хвилин за п'ятнадцять дійдете, відповіла жінка. До самого входу вийдете. Валентин вискочив із крамниці і помчав уперед. Полісмени неохочі почимчикували за ним. Вузькі вулиці лежали в тіні будинків, тож, опинившись на великому пустирі просто неба, переслідувачі здивувалися, що сутінки ще такі прозорі і світлі. Ідеально кругло синювато зелена небесна баня відсвічувала золотом поміж чорних дерев у темно бусковій долині. Зелені сутінки швидко густішали, і в небі проступали поодинокі кристалики зірок. Останній промінь сонця осяяв, мов золото, пагорби Хемстеда і улюблену лондонцями низину, що й долиною здоров'я. Відпочивальники ще не зовсім розбрилися, на лавочках проглядалися розпливчасті силуети пар – то там, то там було чути, як на гойдалках пищать дівчата. Велич небес зростала, огортаючи темрявою неосяжну людську брутальність. І споглядаючи гори на лух, Валентен урешті побачив те, що шукав. Серед темних групок, що потроху розходилося, детектив помітив одну пару, що була чорніша від інших. Ці люди трималися разом, Вбрані у чорні сутани, вони йшли вдалину, здаючись не більшими від мурашок. Але Валентен побачив, що одна з постатей набагато нижча від іншої. Хоча високий йшов смиренно, не привертаючи до себе уваги, як личить ученому. Видно було, що у ньому більш як шість футів. Валентен стиснув зуби і кинувся вперед, нетерпляче, крутячи ціпок, коли відстань скоротилася, і двох у чорному стало видно, як у мікроскоп він зауважив ще одну цікавинку, яка здивувала його та якою він водночас і не очікував. Ким би не був високий, маленького Валентен упізнав. То був його супутник з гарвічського потяга, незгарбний священник з Есексу, якому він порадив ретельніше приглядати за своїми пакунками. «Поки що все складалося так, як треба», Добігало кінця і піддавалося розумінню. Зробивши зранку запит, детектив дізнався, що якийсь Браун з Есексу везе до Лондона срібний прикрашений сапфірами хрест, дорогоцінну реліквію, яку покажуть іноземному кліру під час конгресу. Це була, звичайно, та срібна річ із синіми камінчиками. А отець Браун? Без сумніву був тим незгарбним священником з потяга. Не було нічого дивного в тому, що про те, що знав Валентен, міг довідатися і Фламбо. Фламбо завжди умів про все довідуватися. Звичайно, нічого доброго в тому, що грабіжник почув про хрест, не було. Очевидно, що він захотів його вкрасти. Адже це найпростіше, що могло прийти йому в голову. І вже зовсім природно, що Фламбо легко обвів навколо пальця таку недоомкувату вівцю, як цей чоловік з пакунками і парасолькою. Таку людину будь-хто міг заманити хоч на північний полюс. Отож Фламбо блискучому актору, перевдягненому у священника, Нічого не вартувало затягти його на цей луг. Поки що у цьому злочині все було зрозуміло. Детектив розмірковував про безпорадність священника, жаліючи його і мало не почав зневажати Фламбо за вибір настільки довірливої жертви. Але коли Валентен думав про все, що сталося, що привело до перемоги вигадливого Фламбо, його мозок не знаходив найменшого пояснення. Де зв'язок між викраденням хреста із сапфірами і плямою супу на шпалерах, до чого тут переплутані цінники на горіхах і мандаринах, а плата наперед за розбите вікно? Він дійшов до кінця переслідування, але упустив середину. Іноді, хоча й рідко, Валентен помилявся і упускав злочинця – Однак ключ до розв'язки він знаходив завжди. Зараз він наздоганяв злочинця, але ключа у нього не було. Священники повзли по зеленому схилу пагорба, немов чорні мухи. Судячи з усього, вони розмовляли, не помічаючи, куди йдуть, і йшли вони у найбезлюдніший і найтихіший закуток долини». Переслідувачам довелося вдатися до поведінки притаманної мисливцям, що підкрадаються до дичини. Вони перебігали від дерева до дерева, скрадалися і навіть повзли у густій траві. Завдяки цим незгарбним маневрам підійшли зовсім близько до дичини, і навіть уже чули голоси, але слів розібрати не могли. Окрім слова, розум, яке раз у раз. Повторював високий, майже дитячий голос. Раптом шлях їм перегородили урвище, край котрого заросли чахарником. Вони втратили слід і блукали хвилин десять, поки обігнувши гребінь круглого, як купол пагорба, не побачили у променях призахідного сонця чарівну картину. Під деревом. Стояла стара, усіма забута дерев'яна лавка. На ній сиділи, серйозно, розмовляючи, два священники. Прекрасні, зелені, золоті фарби ще проглядалися на темному обрії. Синю-зелена, небесна баня ставала зелено синьою, А зірки виблискували яскраво, неначе великі діаманти. Валентен мовчки подав знак своїм помічникам, підкрався до великого гіллястого дерева і, стоячи там у повній тиші, почув нарешті, про що говорили дивні священнослужителі. Детектив послухав хвилину другу, і демон сумніву охопив його. А що коли він Даремно затягнув англійських полісменів у дальній закуток нічного парку із цим завданням. Це було нерозумніше, ніж шукати голку у сіні. Священники розмовляли саме так, як вони і повинні розмовляти – благочистиво, статечно, учено. Їхня бесіда стосувалася найсвященніших таємниць богослов'я – які тільки можна собі уявити. Маленький, котрий з Есексу, говорив простіше, звернувши кругле обличчя до сяючих зірок. Високий сидів, опустивши голову, наче вважав, що негідний глянути на них. Однак невиннішу бесіду навряд чи можна було почути у білій італійській обителі чи у чорному іспанському соборі. Перше, що Валентен почув, це було закінчення фрази отця Брауна. Те, що мали на увазі середньовічні схоласти, коли говорили про непохитність небес. Високий священник кивнув схиленою головою і сказав, «Так, безбожники закликають тепер до розуму, але хто, дивлячись на ці міріади світів, не відчує, що там, над нами можуть існувати світи, де розум буде зовсім нерозумний. «Ні», – заперечив отець Браун, – «розум розумний завжди, навіть в останньому забутті, у втраченому проміжному стані речей». «Я знаю, люди звинувачують церкву в приниженні розуму, але це лише один із поглядів». Лише одна церква на землі визнає розум справді вищим. Лише одна церква на землі стверджує, що Бога можна осягнути розумом. Високий підняв суворе обличчя до усійного зорями неба і промовив. «Хто може знати, чи є у безмежності Всесвіту?» «У Всесвіту немає просторових меж», – сказав Нижчий і різко повернувся до нього Але за межі моральних законів він не виходить Валентен сидів за деревом і мовчки гриз нігті Йому здавалося, що англійські детективи зараз кипкують з нього Адже це він затягнув їх у таку далечінь Лише для того, аби послухати філософську маячню Двох смиренних літніх священників з нетерплячки він пропустив мудровану відповідь високого і почув тільки отця Брауна. Розум і справедливість панують на найвіддаленішій, найпустельнішій зірці. Погляньте на зірки. Хіба ж не схожі вони на діаманти і сапфіри? Добре. Уявіть собі щось із ботаніки чи геології. Подумайте про діамантові ліси з діамантовим листям. Уявіть, що місяць суцільний величезний синій сапфір. Але не думайте, що все це хоч на йоту змінить закони розуму і справедливості. На опалових рівнинах серед круч усійних перлами ви знайдете... Ту ж саму заповідь не вкради. Валентен вже збирався, було встати. У нього заніміло все тіло. І піти якомога тихіше. Уперше в житті він скоюв таку дурню. Але високий мовчав якось дивно. І детектив прислухався. Нарешті той сказав зовсім просто. Ще нижче схиливши голову і склавши руки, на колінах. А все ж я вважаю, що інші світи можуть піднятися вище від нашого розуму. Годі збагнути таємниці небес, я схиляю перед ними голову. Далі, не підводячи голови та не змінюючи інтонації, він додав. А зараз давайте-но ну, сюди «Ваш той хрест із сапфірами, ми тут наодинці, і я можу розпатрати вас, як солом'яну ляльку». Від того, що він не змінив тону, не поворухнувся, ці слова прозвучали іще загрозливіше. Але хранитель святині лиш трохи повернув голову до свого співрозмовника». Його, здавалося, безглузде обличчя було звернене до зірок. Можливо, він просто не зрозумів. А може і зрозумів, та закам'янів від страху. «Так», – все так само тихо сказав високий. «Так, я фламбо». Трохи помовчавши, він додав. «Ну, то ви віддаєте той хрест?» «Ні». Сказав Браун, і це односкладове слово пролунало дивно. І тут з фламбо злетіло вдаване успокоєння. Великий злодій відкинувся на спинку лави і засміявся неголосно, але грубо. «Ні», – скрикнув він, – «не віддасте? Ви ж гордий священник! Ще б ви мені віддали його, неодружений коротун і простак! Сказати, чому ви його не віддаєте?» «Бо він вже в моїй кишені!» Маленький чоловічок з Есексу, що здавався в сутінках зовсім приголомшеним, повернувся до нього і запитав напружено, боязко, немов підлеглий. «Ви... ви у цьому певні?» Фламбо сяяв захватом. «Звісно, ви кращі, ніж вистава на тридії!» Вигукнув він. «Так, бовдор ви такий!» «Я переконаний. Я додумався зробити дублікат пакунка, так що тепер у вас фальшивка, а у мене камінчики. Старий трюк, отче Брауни, дуже старий трюк». «Так», – погодився отець Браун і з якоюсь дивовижною смиренністю пригладив волосся. «Я чував про нього». Король злочинців нахилився до нього, раптом зацікавившись». — Ви чули про трюк? — перепитав він. — І від кого ж ви могли це чути? — Я не можу назвати вам його ім'я, — просто відповів Браун. — Розумієте, він каявся. Він заробляв тим років двадцять, підміняючи згортки і пакунки. І ось коли я запідозрив вас, то одразу ж згадав про цього бідолаху. — Запідозрили мене? — повторив злочинець. Зі все більшим зацікавленням. Ви що, справді здогадалися, що я недаремно тягну вас у таку глишину? Ні, зовсім не тоді, відповів отець Браун, майже вибачаючись. Я вас відразу запідозрив. Розумієте, у вас зап'ястя деформовані, це від кайданків. А де в біса? вигукнув Пламбо. Де в біса? «Ви могли довідатися про сліди від кайданків!» «Від парафіян», – відповів Браун, смиренно зводячи брови. «Коли я служив у Гартлпулі, там у трьох були такі сліди від кайданків. Отож, як тільки я вас запідозрив, то вирішив, як ви самі розумієте, будь-що врятувати хрест. Даруйте «Але я за вами стежив. Зрештою, я помітив, що ви підмінили пакунок. Тоді я підмінив його знову. А справжній – Відіслав!» «Відіслали?» – перепитав Фламбо, і вперше його голос прозвучав не настільки триумфально. «Так, Відіслав!» – спокійно продовжував священник. «Я повернувся до крамниці...» і запитав, чи не забув я там пакунок. А потім дав їм адресу, куди його відіслати, якщо він знайдеться. Звісно ж, я не залишав його там відразу, я залишив його, коли повернувся. Замість того, щоб наздогнати мене, його відіслали просто у Вестмінстер, одному моєму знайомому. Згодом він із жалем додав. «Сьому я теж навчився від того бідолахи, згартлпула. Він вдався до цього способу, коли викрадав сумки на вокзалах. Однак зараз він у монастирі. Ви знаєте, про все можна дізнатися. Ми не можемо не бути священниками», – закінчив він, винувато хитаючи головою. «Така вже наша доля. Люди приходять сповідатися і розповідають про усіляки». Речі. Фламбо вже видобув із внутрішньої кишені пакунок і рвав його на шматки. Усередині не виявилося нічого, крім паперу і шматочків свинцю. Потім він схопився на ноги, випростувався увесь свій велетенський зріст і вигукнув. «Я вам не вірю. Я не вірю, що такий незграба, як ви, міг все це змастокувати». — Не сумніваюся, що хрест все ще у вас. — Не віддасте по-доброму, гаразд. Ми тут наодинці. Я відберу його силою. — Ні, — просто сказав отець Браун і теж підвівся. — Ви його не відберете. По-перше, його у мене справді немає. А по-друге, ми тут не самі. Фламбо завмер на місці. «За цим деревом, – сказав отець Браун, – два дужих полісмени і найкращий у світі детектив. Ви запитаєте, навіщо вони сюди прийшли? Я їх сюди привів. Як? Що ж, я розповім, якщо бажаєте. Боже мій, коли маєш справу з її злочинцями, доводиться набувати такого досвіду. Розумієте, спершу я не був певен, що ви злочинець і не хотів даремно ображати брата священника. «От я й почав вас випробовувати. Якщо людині подають солону каву, це її зазвичай дратує. Якщо ж вона це стерпить, значить боїться себе видати. Я насипав у цукорницю сіль, а в сільничку цукор, і ви змовчали». Якщо рахунок більш ніж утричі завищено, це зазвичай спричиняє обурення. Якщо ж людина мовчки платить, значить вона прагне не привертати до себе уваги. Я змінив рахунок, а ви все одно заплатили. Здавалося, цієї миті Фламбо мав би накинутися на нього, мов тигр, але злочинець стояв, мов зачарований, його паралізувала цікавість. Отож, з нуднуватою методичністю пояснював далі отець Браун. Оскільки ви не залишали для поліції жодних слідів, хтось же мав їх залишити? Усюди, куди ми заходили, я робив щось таке, що про нас говорили увесь день. Я не заподіяв великої шкоди. Облив супом стіну, розсипав яблука, розбив вікно. Але хрест я врятував. «Зараз він у Вестмінстері. Дивно, що ви не використали віслючий свисток». «Не використав що?» – перепитав Ламбо. «Я радий, що ви ніколи про нього не чули», – сказав священник, скривившись. «Це справді погана штука. Я вірив, що ви надто хороша людина, щоб застосувати віслючий свисток». «Тут мені не допомогли б навіть плями. Я надто слабкий у колінах». «Що ви верзете?» – перепитав Фламбо. «Ну, про плями, я гадав, ви знаєте», – зрадів Браун. «Отож, ви ще не надто зіпсовані». «А ви звідки знаєте про всю цю гідоту?» – вигукнув Фламбо. Посмішка промайнула на круглому, простокуватому обличчі його співрозмовника, поборника релігії. «Напевно, саме тому, що я не одружений простак», – відповів Браун. «Вам ніколи не спадало на думку, що людина, яка нічого не робить, окрім того, як слухає про гріхи, повинна хоч трохи розумітися на людському злі. — Звісно, не лише практика, а й теорія моєї професії допомогли мені зрозуміти, що ви не священник. — Яка ще теорія? — запитав Фламбо, ледь не втрачаючи свідомість. — Ви нападали на розум, — відповів Браун. — У богослів'ї це неприпустимо. Він повернувся, щоб узяти свої речі, і три полісмени вийшли у сутінках за дерев. Фламбо був тямущий і знав правила гри. Він відступив назад і низько вклонився Валентену. Не мені кланяйтеся, монамі, — промовив Валентен своїм чітким голосом. Уклонімося тому, хто нас обох перевершив. І вони стояли, схиливши голови, поки маленький сільський священик нишпорив у темряві, намагаючись знайти свою парасолю.